За підрахунками тіпала, до світанку лишалась година чи дві. Дощ уже скінчився, але краплі досі стікали з листя і падали в багну. Повітря було важке від холодної вогкості. Біля стежки дзюрчав струмок, заглушаючи стукіт копит його коня. Він знав, що вже близько. Бачив рум'яний відблиск багаття на гладеньких стовбурах дерев. Чорний Дов завжди казав, що темні часи – найкраща пора для темних справ. Кому, як не йому, краще знати? Тіпило вів коня крізь мокру ніч, сподіваючись, що якийсь п'яний вартовий не сполохається і не випустить стрілу йому в череву. Може, це і не так боляче, як коли тобі випалюють око, але приємного теж мало. На щастя, він побачив першого вартового раніше, ніж той помітив його. Чоловік сперся на дерево, закинувши спис на плече. Голова його була чимось обмотана, тож він нічого не побачив би, навіть якби не спав. Агов! Чоловік смикнувся і впустив спис у багнюку. Тіполо усміхнувся, дивлячись, як він намагається намацати його в темряві. То ти щось зробиш чи мені просто підійти і покінчити з тобою? Хто там? прорівів той, піднімаючи вгору спис разом із клаптями мокрої трави. Мене звуть Каултіпало, карпі вірний буде не проти зі мною поговорити. Табір тисячі мечів не особливо відрізнявся від тих, що він бачив раніше. Чоловіки – брезент, метал, грізюка. Особливо багато грізюки. Намето розкидане на всі біч, коні, прив'язані до дерев, дихають парою в темряві. Списи стоять, притулившись один до одного, багаття. Деякі ще горять, а деякі вже тліють. Повітря просякнуте димом. Кілька чоловіків не сплять, переважно загорнуті в ковдри, вартують або пиячать. Побачивши ті, коли вони нахмурились. Це нагадало йому всі ті холодні мокрі ночі, що він провів у таборах на півночі. Усі збирались біля вогню, молючись, щоб дощ не посилився. Смажене м'ясо настромлене на списив полеглих. Згадав, як тремтів у снігу, укрившись усіма ковдрами, які знайшов. Гострий влезе для брудної роботи. Він бачив обличчя людей, які спочали і воз'єдналися із землею. Людей, з якими він ділив випивку і сміх. Його брат, його батько. Тулдуру, якого прозвали Грозовою Хмарою. Руд Тридуба, Скеля Уфріта. Гардінг Мовчун. Тихіший за ніч. Ці спогади підняли в ньому хвилю несподіваної гордості. А тоді хвилю несподіваного сорому за те, що він збирався зробити. Таких сильних почуттів він не переживав відтоді, як утратив око. Він принюхався, обличчя під пов'язками закололо. Солодка мить минула, і він знову відчув холод. Вони зупинились біля намету завбільшки, як будинок. Світло лампи витікало зсередини в темну ніч. «Краще поводиться, пристої на північний покидьку!» Вартовий замахнувся на його власною сокирою. «Бо інакше я пішов, ти ідіоти!» Типоло відштовхнув його і зайшов в середину. Там смерділо несвіжим вином, запліснявилим одягом і немитими тілами. Ледь освітлені мерехтливими лампами скрізь висіли пошарпані прапори та трофеї давніх битв. У дальньому кінці намету на парі ящиків стояв стілець із темного дерева та слонової кістки з плямами подряпинами і відполірований задницями. Мабуть, стілець генерал-капітана той, що колись належав Кості, тоді Монзі, а тепер дістався Карпі вірному. Такий вигляд міг би мати і пошарпаний стілець, із з їдальні якогось багатія. Явно не схоже, що за таке варто вбивати, але ж часто вбивають і заменше. Посередині стояв довгий стіл, за яким по обидва боки сиділи чоловіки, капітани тисячі мечів. Суворі з вигляду чоловіки пошрамовані, брудні, пошарпані, як той стілець, і з непоганою колекцією і зброї. Але типоло усміхався і в гірших компаніях, тож усміхнувся і зараз. Дивно, але поряд із цими типами він почувався більше як удома, ніж будь-де за останні кілька місяців. Тут він розумів правила гри. Значно краще, ніж із з Монзою. Висновуючи із мап на столі, вони щось планували, але десь посеред ночі нарада перетворилась на гру в кості. Тепер на мапах лежали монети, стояли напівпорожні пляшки, старі чашки та пощерблені склянки. Одна величенька маба була вся червона від розлитого вина. На чолі столу стояв дебелий чоловік. Усе обличчя в шрамах, увінчене лисаною коротке сиве волосся. Він мав пишні вуса, а масивну щелепу вкривала щетина. Карпі вірний власною персоною, якщо вірити Монзі. Він трусив кості в кулаку. «Давай, Лайно, дай мені дев'ять!» Випила одиниця і трійка. Хтось зітхнув, а хтось зареготав. «Прокляття!» Він кинув кілька монет в високому покадьку з рибним обличчям, кривим носом і огидним поєднанням довгого чорного волосся з лисиною. «Якось я таки розгадаю твої фокуси, Андіч. «Немає ніяких фокусів, я народився під щасливою зіркою!» Андіч глянув на Тіпола з такою дружелюбністю, як ото лис дивиться на курку. «А це що за перев'язаний застранець? Вартовий протиснувся повз Тіпола, похмуро на нього зиркнувши. «Генерала Карпі, сер, цей північанин каже, що йому треба з вами поговорити». «Невже?» – вірний швидко глипнув на тіпола і заходився далі розкладати монети. «І чого б це я став говорити з таким, як він? Кидай кості Віктуса! Це ще не все!» «Ось у чому біда генералів!» Віктус був голомозий, наче яйце, а худющий, наче прибився з голодного краю. а грона перснів на пальцях і ланцюжки на шиї не додавали йому привабливості. Вони не знають, коли треба спинитись. Він кинув Кості на стіл, і кілька його товаришів зареготали. Вартовий відкашлявся. Він каже, що знає, хто вбив принца Аріо. Правда? І хто ж? Монскаро Меркато. Кожне обличчя в наметі тепер повернулося до тіпила. Вірний акуратно поклав Кості і промружив очі. Здається, ти знаєш її ім'я. Візьмемо його як блазня, чи повісимо як брехуна? Прогарчав Віктос. Меркато мертва. Сказав інший. Та невже? Цікаво, кого ж я тоді трахав останні кілька місяців? Якщо ти трахав мерка, то я тобі раджу продовжувати. Вишкірився Андіч. Її брат мені казав, що ніхто так добре не смовче член, як вона. Ще кілька смішків. Тіполо не зрозумів, що той мав на увазі, говорячи про її брата, але зараз це не мало значення. Він уже розмотав пов'язку і, знявши її одним махом, повернувся обличчям до лампи. Сміх ущухнув. Вигляд його обличчя швидко поклав край веселощам. «Ось чого мені коштувало знайомство з нею. І за що? За жменю срібняків? Срав я на них. Я не такий дурінь, за якого вона мене має. У мене ще є гордість. Годі з мене тієї сучки». Карпі вірний насупився. «Опиши її!» «Висока, худа, чорне волосся, блакитні очі постійно хмуриться, гостра на язик». Віктор помахав йому перекрашеною діамантами рукою. «Це всі знають!» У неї зламана права рука і скрізь шрами, каже, що впала зі скелі. Тіполо тиснув пальцем собі в живіт, не зводячи очей з вірного. У неї є шрам ось тут і ще один такий на спині. Каже, що її дісталося від друга. Проштрикнув її власним клинком. Обличчя Карпі зробилося похмурим, як у грубаря. «Ти знаєш, де вона?» «Зачекай секунду!» Віктус здавався ще більш засмученим, ніж його шеф. «Ти кажеш, що Меркато жива?» «До мене доходили чутки», – сказав вірний. Величезний темношкірий чоловік із довгими пасмами сіріблястого волосся різко підвівся з-за столу. «Я чув різні чутки», – повільно мовив він глибоким наче море голосом. «Чутки і факти – це різні речі. І коли ти, блядь, збирався їх нам розказати, тоді, коли тобі, блядь, слід було б знати, сесаріє, Де вона? На фермі», – сказав Тіполо. «Десь за годину їзди звідси. Скільки з нею людей?» Лише четверо – отруєник, що постійно скилить його учениця і звичайна дівчина. Родоволоса жінка на ім'я Вітарі – якась чорна сучка. «Де це конкретно?» – Тіпило вишкірився. «Ну, для цього я і прийшов, чи не так? Продати вам всю інформацію». «Мені не подобається, як смердить це лайно», – пробурмотів Віктус. «Якщо тебе цікавить моя думка». «Не цікавить!» – гаркнув вірний, не дивлячись на нього. «Яка твоя ціна?» Десята частина того, що герцог Орца пропонує за голову вбивці принця Аріо. Лише десята частина? Гадаю, це значно більше, ніж я б отримав від неї, але не так багато, щоб ви мене вбили. Мені треба не більше, ніж я звідси виносу живий. Мудрий чоловік, сказав вірний. Не на жер ми ненавидимо понад усе, чи не так, хлопці? Хтось засміявся, але більшість досі були не в захваті від того, що їхня колишня пані генералова раптом повернулася з царства мертвих. Гаразд. Десята частина – це справедливо. Домовились. Вірний підійшов до нього і потиснув ті полові руку, дивлячись просто йому в очі. Якщо ми отримаємо меркату, вона вам потрібна жива чи мертва? Прикро казати, але я надаю перевагу мертвій. Добре, я теж. Останнє, що мені треба, це зводити рахунки з цією скаженою сукою. Вона нічого не забуває. Вірний кивнув. Здається так. Думаю, з тобою можна мати справу. Своле! «Генерали?» – чоловік із пишною бородою підступив ближче. «Готуй 60 вершників на прогулянку. Тих, у кого найшвидші. Гадаю, краще зменшити кількість», – сказав Тіполо. «Невже? І чому ж менше людей це краще? Висновуючи з її слів, у неї тут є досі друзі», – Тіполо оглянув своїм оком присутніх. Вона каже, у цьому таборі повно людей, які були б аж ніяк не проти, щоб вона знову командувала. Мовляв, з нею вони вигравали битви, якими можна пишатись, а з вами лише ховаються і ходять у розвідку, поки все дістається людям у Орсо». Очі на мить сіпнулися в бік. Цього тіполові типу вистачило, аби зрозуміти, що він влучив у болюче місце. У світі немає командира, який би не переживав через подібні речі. Принаймні жодного командира в подібних людей. «Краще взяти менше людей, то лише тих, кому ви впевнені. Мені не складно вдарити Марката в спину, гадаю, вона це заслужила. Але отримати удар від когось із ось це інша справа. «П'ятри людей, з яких четверо жінки?» – реготнув Свола. «Десятка має вистачити», – вірний не зводив очей стіпала. «І все ж, нехай буде три двадцятки, як я й сказав. Не випадок, якщо я на вечірку завітає хтось іще. Було б дуже соромно приїхати на справу в неповному складі». «Сер», – Своле протиснувся повз них і вийшов з намету. Тіпола стинув плечима. «Ну, робіть по-своєму». «Зроблю. Можеш не сумніватись». Бірний обернувся до своїх похморих капітанів. «Хтось із вас старі покільки хоче на полювання?» Сесарій похитав своєю великою головою, колихнувши довгими патлами. «Це ти насмітив, вірний. От і берися тепер за мітлу». «Мені вистачить зайвини на одну ніч». Андіч теж уже виходив з намету. Ще кілька людей буркутливим натовпом потяглися за ним. Хтось мав підозріливий вигляд, хтось безтурботний, а хтось ще був п'яний. Я теж мушу йти, генерала Карпі. Той, хто це сказав, яскраво виділявся на тлі грубих, наляканих і брудних чоловіків. У нього було пишне кучеряве волосся, і не було ні шрамів, ні єдиної усмішки, і він не мав загрозливого вигляду, та й зброї, здається, не мав. Але вірний, все одно шанобливо всміхнувся до нього. Так ніби цього чоловіка треба було поважати. Пане Зульфур, дякую, що завітали. Вам тут завжди раді. «О, мені скрізь раді. Дуже просто ладнати з людиною, яка приносить гроші. Передайте герцогу Орса та вашим людям у банку, що їм нема про що хвилюватись. Ми про все подбаємо, як і домовлялись. От лише вирішу цю невеличку проблему». «Життя любить підкидати проблеми, чи не так?» Сульфур коротко всміхнувся Тіполові. У нього були дивні очі. Одне блакитне, друге зелене. «Тоді вдало його полювання». І він зник у світанку. Вірний знову обернувся до Тіпола. Кажеш, години їзди? Якщо ви ще можете швидко їхати, враховуючи ваш вік. Хе. Звідки ти знаєш, що вона не помітить твого зникнення і не втече? Вона спить під соломкою. Вона курить, що далі більше того лайна з кожним днем. Половину часу в неї слина тече від соломки, а іншу половину від бажання покурити соломки. Вона ще не скоро прокинеться. Все одно краще не гаяти часу. Та жінка здатна на неприємні несподіванки. Це точно. І вона чекає на підкріплення. Сорок вершників Рогонта мають прибути завтра ввечері. Вони планують рухатися за вами і улаштувати засідку, коли ви повернете на південь. Немає кращого відчуття, ніж піднести сюрприз, а ж? Розплився в пошмішці вірний. А ти їхатимеш попереду. За десяту частину вигнагороду я їхатиму попереду хоч боком. Просто попереду цього вистачить. Біля мене. Показувати дорогу. Нам, чесним людям, треба триматись купи. Треба, сказав Тіполо. Безсумнівно. Гаразд, – вірний ляснув і потер своїми величезними долонями. – Подзюрю і вдягаю обладунок.